А машина, щойно цілованого мною чоловіка, повільно зникала з очей, кліпаючи більмами круглих білих фар. І в якусь, може, останню хвилину здорового глузду я зрозуміла, що відтепер бігтиму чи повстиму до нього, а хоч би на полюс, аж поки не притисну до себе і не скажу. Я хочу тебе цілувати. О, цього чоловіка я цілувала б рік без перестанку, а може два, чи все життя, чи тільки тоді, коли хотіла б, не знаю. Поки що я цілувала його щойно отут, на прощання, на порожній вулиці притискаючи до себе так міцно, що в якусь мить перехоплювало дихання і паморочилося в голові. Але памороки набирали цілком безглуздих ознак, і я осіла просто в пилюку порожньої вулиці. А гадюкоподібний хвіст зникло із очей машини додавав хіба ще більшого безсилля. Що б він подумав, коли би побачив мене в пилюці посеред вулиці? А що би подумали інші, ті, що не знають смаку дорожньої пилюки у переміж зі смаком сліз? Бо ось щойно чоловік приймав мої прощальні хапливі цілунки, як розбещена дитина приймає з рук гостя чергову шоколадку, ліниво хилетаючись з боку на бік і так само ліниво підставляючи обличчя моїм устам. А далі обома великими долонями стиснув плечі коротко, але з пристрастю смокнув у губи і сів у машину. Після всього я зрозуміла, що так у нормальних людей починається божевілля. Вони ще уривком пам'яті чи розуму усвідомлюють події, розрізняють людей, але перспектива стати божевільним є невідворотною. Що я маю робити без нього? 22 жовтня 2000 Жіноче серце – сміття звалище. Запліснявіле, прогниле, необгороджене. Там є який завгодно непотріб, але немає нічого цілого, корисного чи функціонального. Спресовані від часу і пам'яті, почуття пережитки – Нагадують зіжмакані целофанові пакети, роздратовано пожбурені у сміттєпровід, а потім роздерті вітром і бомжами. Треба навчитися виривати серце, позбуватися його дурного диктату, як первісна людина позбувалася хвоста чи хворий апендиксу. Але як навчитися цього? 23 жовтня. Прочитала вчорашній запис. Господи, яка глупота приверзиться у хвилину гніву чи незадоволення. А все тому, що я не навчилася робити бодай щось із стосами своїх переживань. Посортувати – розкласти полицями, дещо викинути. Ну, Боже, хоча б якийсь хосен був із того, що моє серце тепер нагадує солдата з воєнної передової після багаторазового поранення. Шрам на шрамі, осколок на осколкові. Та попри все, коли б я була акторкою чи письменницею, я сіла б за стіл і вигадала красиву, а може найкрасивішу у світі історію кохання. Це було б таке мило, яке перевершило б усі бразильські мильні історії. Воно б дало надію і втіху тим жінкам, хто ще не зазнав незмитого вранішнього чоловічого запаху.